Кирилов і тата втисав в своїй любасті дитинку в 75 років. А тут готує злостиця потайки Василина на невістку. Мало не з першої днини, бо невістка має з Павлом те, що свекруха давно забула. А кому про це скажеш? Павло Василина це добре знала. Вдачує, а токмо Чоловічим гоном пішов у Кирила Це тепер Кирило Раз на півроку Та й то ліниво Лапає Василинину шмондю руками Як вернуться вони З якогось набутку. А колись то Ой, простий Боже Не зважав ні на піст Ні на великдень Ні навіть на мерця по сусідству Отак то колись було А як тепер стало а Павло тим часом робить доці діти. І робить не морквою, а так, як треба. Отож Василина не раз і не десять, а зітхнувши від жалю до себе і зо злості на доцю, пішла по ворожках і знахарях, як наказав їй Кирило. Ослухатися чоловіка в їхній фамілії не було права. Проте ні знахарство, ні служби Божі не помагали невістці. Доця гасла на очах. Лише її донедавна запале черевце почало вивершитися, як на дріжджах. Росте в череві каліка. Свят, свят, свят! Перехрестилася мовчки Василина, додивившись, як невістка важко зашнуровувала зранку по столи. Скликай, жінко, на завтра діти, закомандував Кирило Василині, мовчки повечерявши і виказавши отче наш. Усі. сплеснула долонями, а потім навіщось витерла їх у фартух. Усі. Василина беззвучно заплакала. Ой, усі. Дмитрика вже не закличеш із того світа. А Кирило щось собі надумав. Божечку, поможи всім людським дітям і нашим. Три чев'юкові сини, Павло, Андрій та Оксентій, однакові, як три краплі води, сиділи круг дубового столу посередині найбільшої прогостя кімнати. А четверта крапля такої самої води, батько, мовчки ходив круг них, подовго затримуючись за синівськими плечима й коротко поплескував кожного по шиї. Кирило мовчав, бо думав. Сени мовчали, бо не знали, що думав батько. Помолимося за Дмитрика, нарешті заговорив. І всі четверо звернули очі, складені до молитви долоні до матері Божої Підрушником посередині стіни. «Прийми, Боже, грішну душу Раба Божого Дмитра У царство Твоє Небесне, А нас заступи заборони Від злого умислу і дурного діла». Незвичними словами Закінчив молитву старший Чив'юк І сів на своє місце В голові стола. Андрій з Оксентієм Начебто Прокашлялися. Один лише Павло витер сльозу з ока. Про Дмитрика після його страшної смерті в хаті Чев'юків не говорили. Молилися. Розказувати не було що. Хто знав, мовчки хрестився. Хто не дуже був утаємничений у тонкощі тієї темної історії, і питати не пробував. Кирило, добрий за доброго, але міг би закатрупити своїми руками кожного, кому закортіло б обернути язик на виворіт про найменшого його сина, що пішов у глину парубком, не маючи й двадцяти років. Проте ніхто не знав, що Кирило віддав би маєток, аби лише дізнатися ім'я Нелюда, який упокоїв його невинну дитину. А з Дмитриком Чев'юком трапилося те, що зазвичай трапляється з людьми не тільки в воєнну годину, а будь-якого року і будь-якої пори, коли одна половина видимого світу захлинається горем, а друга половина шукає пригоди на свою захмелілу голову.